Анжеліка і король. Книга третя, Частина третя Король. Розділ 26. Король сказав ні. Почула Анжеліка чийсь голос, коли тільки торкнулася першої сходинки, що вела до королівських покоїв. Сказав ні. Чому? Весілля Пагілена з великою мадмуазель. Справа вирішена. Учора принц Конде та герцог Ангулемський, його син, Валялися у ногах його величності і благали не погоджуватися на цей шлюб, який ганьбить увесь королівський рід. Вони казали, що стануть посміховиськом усіх королівських дворів, а королю славиться монархом, який не піклується про чистоту свого родоводу. Короля не довелося довго вмовляти, і він сказав ні. Сьогодні вранці він сам повідомив про це велику мадмуазель. Вона розплакалася і у розпачі поїхала до Люксембурзького палацу. Бідолашна мадмоазель. У передпокої королеви Анжеліка побачила мадам де Монтеспан, яка завершувала туалет у присутності служниць. На ній була червона оксамитова сукня, шита сріблом і золотом і оброблена дорогоцінним камінням. Луїза задала вальєр, стоячи на колінах, циколювала шпильками стрічки. Ох, ні, ні, не так. Допоможіть мені заради бога, Луїзо, ви бо єдина, хто може так спритно закріплювати шовк. Він такий примхливий, але за те, який милий, чи не так? Анжеліка страшенно здивувалася, побачивши, як Луїза покірно відійшла на другий план і з яким старанням допомагає суперниці приміряти убрання перед дзеркалом. «Так, мені теж здається, що так краще», – продовжувала Атенаїз. «Дякую, Луїзо, ви, як завжди, маєте рацію. Я просто не можу, як слід, одягнутися без вас. Король такий прискіпливий. А ви справжня чарівниця, ви багато чого навчилися у суспільстві мадам де Лорен». «А як ви вважаєте мадам Дюплесі?» «Чудово», – пробурмотіла Анжеліка, намагаючись відігнати собачку, яка гарчала на неї. «Їй, мабуть, не подобається ваш чорний костюм? Сказала Атенаїс, повертаючись перед дзеркалом. «Як шкода, що вам досі доводиться носити жалобу. Він так не личить вам, а ви як думаєте, Луїзо?» Мадемуазель де лавальєр, яка все ще стояла навколішки, допомагаючи суперниці, підняла вгору світло-блакитні очі. «Я вважаю, що мадам Дюплесі іде навіть жалоба. Більше, ніж червоне мені?» Луїза промовчала. «Відповідай!» Верескнула Атенаїс. Очі її потемніли, мов море перед штормом. «Ти скажеш, що червоне мені не йде? Ваш колір блакитний. Чому ж ти не сказала мені про це раніше, ідіотко? Дезіле, папі, швидко допоможіть мені роздягнутися. Катріне, неси блакитну сукню із діамантами». І в цей самий час увійшов король в ошатному костюмі. На ньому не було лише королівської мантії, розшитої ліліями. Він вийшов із апартаментів королеви. Бонтан слідував за ним. «Ви ще не готові, мадам?» – насупився він. «Поспішайте, польський король має з'явитися з хвилини на хвилину, а я хотів би, щоб ви були присутні на прийомі». Король був явно не в настрої, бо образа, яку він завдав своїй кузині, великій мадмоазель, лежала на його совісті. А тут ще забарилася фаворитка. Вам варто було б раніше подумати про свій туалет. Звідки мені було знати, що вашій величності не подобається моя блакитна сукня, це нечесно. Король підвищив голос, намагаючись перекричати шум, який здійнявся у кімнаті. Не ставайте в позу, зараз не час. Краще б прислухайтеся до моєї поради. Ми їдемо до Фонтенбло завтра вранці і, будь ласка, не спізнюйтесь. Мені теж готуватися до від'їзду до Фонтенбло, сир? несміливо спитала лавальєр. Луїн схвально глянув на тендітну постать колишньої коханки. Ні, відрізав він грубо, вам нема чого їхати туди. Але що мені робити, застогнала вона. Залишатися у Версалі, а ще краще поїхати до Сан-Джермена. Лавальєр опустилася на лавку і залилася сльозами. Одна і зі мною нікого не буде. Король підхопив песика і кинув прямо на коліна жінці, яка плакала. Ось хто буде вам компанією. Швидкими кроками він попрямував до виходу із кімнати, вдавши, що не впізнав Анжеліку, але раптом обернувшись, різко запитав. – Ви вирушаєте завтра до перського посла? – Ні, сир, – відповіла йому Анжеліка. – А куди? – На Сен-Жерменський ярмарок. – Навіщо? – За вафлями. Король до вух залився фарбою і пройшов у сусідню кімнату, тоді як Бонтан притримував інші двері через які служниці вносили блакитне обрання для мадам де Монтеспан. Анжеліка підійшла до лавальєр та продовжувала плакати. «Чому ви дозволяєте мучити себе? Чому зносите такі приниження? Мадам де Монтеспан грає з вами, як кішка з мишкою, і чим більше ви покірні, тим вона стає злішою». Лавальєр підняла заплакані очі. «Ви теж зрадили мене». «Я ніколи не присягалася вам у вірності», – сумно промовила Анжеліка, – і ніколи не нав'язувала вам свою дружбу. Я ніколи не зраджувала вас. І моя щира порада вам – покиньте двір. Поверніть собі почуття власної гідності. Навіщо добровільно прирікати своє існування як предмет глузування цих безсердечних людей? Заплакане обличчя Луїзи висвітлилося ореолом мучеництва. Мій гріх бачили усі люди. Богові завгодно, щоб і мої муки бачили усі. Ви грішниця, яка дійсно кається. Але невже ви думаєте, що Богові завгодно такі страждання? Ви втратите здоров'я і розум. Король не дозволяє мені піти до монастиря. Я багато разів просила у нього дозволу. Вона подивилася на двері, в які щойно у гніві війшов монарх. Можливо, він ще повернеться до мене. Анжеліка не стрималася, щоб не пересмикнути плечима. Цієї хвилини увійшов паш і схилився перед нею. Будьте ласкаві йти за мною, мадам, король кличе вас. Між королівською спальнею та залом ради знаходилася кімната, у якій зберігалися перуки короля. Не часто жінці доводилося бачити, як Луї підбирав собі перуку за допомогою перукаря Біне та його помічника. Тут було безліч перук. Для меси, для полювання, для прийомів Біне пропонував королю перуку під назвою Королівська яка була така висока і пишна, що була придатна для статуї, краще, ніж для живої людини. Ні, давайте залишимо її для надзвичайних випадків, наприклад, для прийому перського посла. Король глянув на Анжеліку та присіла у реверансі. «Підійдіть сюди, пані. Ви були учора у посла, чи не так?» До нього повернулися його звичайна поблажливість і театральність жестів, але навіть цього було недостатньо, щоб охолодити запал Анжеліки. «Як ви поясните свою зухвалу поведінку?» – глухо запитав король. «Я не впізнаю одну із найувічливіших жінок Лувру. А я не впізнаю найулюбленішого монарха в усьому світі. Мені подобається дивитись на вас, коли ви в гніві. Ваші очі блищать, а носик морщиться». Мабуть, я й справді був грубуватий. Ви були нестерпні, як півень на купі гною. Мадам, ви розмовляєте з королем? Ні, я розмовляю з чоловіком, який жартома грає жіночими серцями. Яких жінок ви маєте на увазі? Мадмуазель де лавальєр, мадам де Монтеспан, я сама і загалом усі жінки. Це надто тонка гра для чоловіка? У мадемуазель де лавальєр серце занадто велике. У мадам де Монтеспан його зовсім немає. А щодо вас, я зовсім не впевнений, що граю вашим серцем. Мені здається, що я ще не опанував цього мистецтва настільки, щоб грати вашим серцем. Анжеліка опустила голову. Він потрапив у ціль. Вона чекала останнього завершального удару, який назавжди мав відвернути її від короля. Але якісь сумні нотки у голосі короля завдали їй занепокоєння. «Що сьогодні все йде не так, як треба», – сказав король. «Мене дуже зворушив розпач мадмуазель де Монпансьє, в який вона впала, почувши моє рішення. І ось я знову хочу переглянути питання про її заміжжя. Вона любить вас, то підійдіть і заспокойте її». «А що, месьє де Лозен?» «Я навіть не знаю, якою була реакція бідного Пегілена. Але я знаю, як підняти його дух. Ви бачили бактеріарі Бея? Так, сир?» І як просуваються наші справи? На мою думку, дуже добре. Двері з шумом відчинилися, і на порозі з'явився лозен, сунутій на бік перуці. Очі його виблискували гнівом. «Сір!» – вигукнув він, навіть не вибачившись за вторгнення. «Я прийшов запитати вашу величність, чим я заслужив безчестя, яке чиниться вашими руками?» «Ну, стареганю, Ганю, заспокойтесь», – лагідно сказав король. Він відчував, що гнів його улюбленця не підроблений. «Ні, сир, я не винесу такого приниження!» – широким жестом лозен витяг шпагу і простяг її королю. «Ви позбавили мене честі, то візьміть і моє життя. Я ненавиджу це життя!» «Візьміть себе в руки, пане!» «Ні-ні, це кінець, вбийте мене, сир!» «Пагілен, я знаю, який біль завдав вам, але я компенсую це!» Я підніму вас так високо, що ви перестанете жалкувати про цей шлюб, який не відбувся. Мені не потрібні ваші дари, сир. Я нічого не прийму від монарха, який не дотримується свого слова. Мсьє Лозен! – вигукнув король з вінким голосом. Анжеліка скрикнула з переляку. Лозен відразу звернув свою увагу на неї. А, і ви тут, дурненька, і ви заразом! Куди ж ви зникли вчора? Напевно, знову вирушили торгувати своїм тілом, і саме тоді, коли я вас про дещо просив. Досить, пане, – крижаним тоном промовив король. Вгамуйтесь, я можу зрозуміти ваш стан, але більше не бажаю бачити вас при дворі, якщо ви не здатні підкоритися долі. Підкоритися? Ха, як вам подобається це слово, сир. Ви хочете бачити довкола себе лише рабів. «Час від часу ви дозволяєте комусь підняти голову, але за умови, що він тут же її в у ваших ніг, як тільки у вас зміниться настрій. Я прошу вашого дозволу піти. Я радий був служити вам, але плазувати ніколи не буду». І Лозен гордо вийшов, не попрощавшись. «Мені теж можна піти, сир?» – спитала Анжеліка, яка в ситуації, що склалася, почувала себе незручно. Король кивнув головою. Не забудьте піти втішити мадмуазель де Монпансьє, як тільки з'явитеся в Парижі. Добре, сир. Король підійшов до дзеркала. Ви вже вибрали біне? Так, сир. Дуже приємна перука. Два ряди локонів прямо від центру, і вона не виглядає ні високою, ні низькою. Я називаю її посольською. Чудово. Ви завжди вибираєте те, що потрібно. Мадам Дюплесі часто казала мені те саме. Будьте ласкаві, нахиліть трохи голову, сир, щоб я міг закріпити перуку. Так, так, я пам'ятаю, адже саме завдяки мадам Дюплесі ви потрапили до мене. Це вона порадила мені вас. Мені здається, що ви давно були знайомі з нею. Так, дуже давно, сир. Король, дивлячись у оправлене золотом дзеркало, сказав. І як вона вам подобається? Сир, я думаю, що тільки вона гідна вашої величності. «Ви не зрозуміли, Біне, я говорю про зачіску. І я теж, сир!» – скромно відповів Біне, опустивши голову. Увійшовши до великої зали, Анжеліка почала розпитувати, що за церемонією чекають. Всі придворні були одягнені в парадні костюми, але ніхто до ладу не знав на чию ж честь. Готова посперечатися, що то росіяни, – сказала мадам де Шуазі. «А вам не здається, що то польський король?» Його величність згадував про нього в розмові з мадам де Монтеспан. Сказала Анжеліка, задоволена тим, що може блиснути відомостями, отриманими із надійного джерела. У будь-якому разі це посольство. Король завжди піднімає прапори на честь приїзду іноземців. Подивіться на цих хлопців із варварськими вусами. Один із них дивився прямо на вас. Від одного його виду у мене кров холодіє у жилах. Анжеліка повернула голову у напрямку вказаному мадам Дашуазі і зустрілася поглядом з угорським принцом Ракоті, з яким познайомилася у Сен-Манд. Він перетнув зал, підійшов до них і вклонився. На ньому була придатна до цього випадку перука, а меч він змінив на кинджал у дорогих піхвах, оздоблених блакитним камінням, оправленим у золото. – Пані, приділіть мені кілька хвилин. Анжеліка злякалася, чи не заведе він знову про одруження. Але зрозумівши, що в такому натовпі придворних їй навряд чи варто боятися його, вона спокійно відійшла із ним до ніжі найближчого вікна. Блиск блакитного каміння на піхвах принца нагадав їй про інші події. Перехопивши її погляд, принц сказав – це перська бірюза. Перською її називають фірюза. Ви розмовляєте перською мовою? Анжеліка зробила невизначений жест рукою. Дуже гарний кинджал, сказала вона. Це все, що лишилося у мене від колишнього багатства. Збентеження в його голосі поєднувалося з гордістю. Кинджал і мій кінь господар. Тільки завдяки йому я вдало перетнув кордони, а у Франції змушений тримати його в стайні Версаля. Парижани щоразу потішаються, коли бачать його. Чому? Ви зрозумієте це, коли побачите господаря. За що ви хотіли мені сказати, принца? Абсолютно нічого, просто хотів витягнути вас із натовпу, щоб хоч трохи побути із вами, щоб хоч на мить мати можливість подивитися у ваші очі. Мені здається, що ви вибрали непридатний час, принца. Версаль рідко буває такий переповнений людьми. У вас такі чарівні ямочки на щоках, коли ви посміхаєтесь, а ваша посмішка завжди мила навіть тоді, коли у вас навряд чи є причина для посмішки. «Що ви тут робите?» Анжеліка з цікавістю дивилася на нього. Його мова завжди приймала якийсь несподіваний оборот. Можливо, тому що знаючи французьку мову, вона все ж таки не розбиралася в окремих її тонкощах. «Ну як же? Я придворна фрейліна. Я повинна бути тут». Дуже дурне заняття. «Але у нього є й добрі сторони, мсье євангелісте». «А чого ви хочете?» Жінкам зовсім не притаманні риси бунтарів. Їм більше подобається спостерігати за іншими і самим бути на увазі. Вони створені, щоб прикрашати двір великого короля своєю присутністю. І життя у Версалі зовсім не нудне. Тут щодня щось новеньке. Ось, наприклад, ви знаєте, на кого чекають сьогодні? Ні, не знаю. Один із швейцарів приніс мені запрошення від короля прямо до Стані, де я був із конем. Я розраховував на аудієнцію у короля. Ви вже її мали раніше? Так, і не раз. Ваш король зовсім не деспот. Він уже надав мені допомогу у справі звільнення моєї батьківщини. Анжеліка звернула увагу на прибулих і з цікавістю почала їх розглядати. Але відразу зрозуміла, що Ракоці продовжує говорити. Вона різко обірвала його. Все це, звісно, добре, але ви так і не сказали... «На честь якого прийому вас покликали сюди?» «Говорять, що прибув російський посол». Обличчя угорця спотворив гнів. Його очі метнули блискавки. «Російський? Тоді й духу мого не буде у цьому залі!» «Це вони захопили мою країну!» «А я думала, що винні турки чи римський імператор!» «Невже ви не знаєте, що українці захопили Будапешт, столицю моєї країни?» Анжеліка зізналася, що цього не знала. Більше того, вона не має жодного поняття, хто такі українці. Напевно, я здаюся вам просто дурною. Але готова посперечатися на сто пістолів, що більшість французів знає про це ще менше, ніж я. Ракоці сумно опустив голову. На жаль, який далекий захід від наших турбот. І все ж таки ми йдемо сюди за допомогою. «Одного знання мови недостатньо, щоб подолати перепони перед народом. Як ви вважаєте? Добре я говорю французькою? О, просто чудово! І все ж таки недостатньо добре, щоб мене зрозуміли. Але я певна, що король вас розуміє. Він добре знайомий з станом справ у Європі. Але він зважує їх на терезах своїх прагнень. Сподіватимемося, що вони не виявляться дуже легковажними». У цей час пожвавлення, яке зросло у залі, показало, що важливий гість уже прибув. Вони покинули нішу біля вікна та приєдналися до натовпу придворних. Анжеліка підвела голову і побачила обличчя ракоці. Воно ніби скам'яніло. Російські, вимовив він у гніві. Потім він стиснув її зап'ястя з такою силою, що в неї побіліла рука. Нахилившись до неї, він прошепотів. Це ось у центрі Дорошенко – гетьман України. Він першим увійшов до Будапешта. Вона відчула, що він затремтів великим тремтінням, як переляканий кінь. Це образа. Не можна пробачити. Він став попелясто-сірим. «Прошу вас, принце, не затримуйте мене і не влаштовуйте сцен. Не забувайте, що ви при дворі короля Франції». Ракоці, здавалося, не чув її. Він необережно стежив за гетьманом. І раптом, не кажучи ні слова, він зробив крок назад і змішався із натовпом придворних. Анжеліка зітхнула із полегшенням. Вона злякалася, що проти своєї волі може виявитися втягнутою у скандал. І цим спричинить гнів короля. Через кожні три кроки, згідно зі східними традиціями, члени російської делегації кланялися в пояс. Розмайдітість їхніх поклонів різко контрастувала з їхніми зарозумілими поглядами. Дивлячись на них, Анжеліка відчувала силу, приховану в гнучких спинах цих людей, які нині приручені, але завжди готові до стрибка. В неї мурашки пробігли шкірою. Ракоці довів її до межі істерики. Вона відчувала страх перед невідомістю, перед чимось моторошним. Якщо це щось трапиться, не залишиться від Версаля і каменю на камені. Але глянувши на короля, Анжеліка прийшла до тями. Його нерухома велична поза діяла на неї заспокійливо. Його чудова перука була такою ж вражаючою, як і важкі головні убори російських послів. Месьє де Помпон виступив уперед. Він був послом у Польщі, знав російську мову та міг служити перекладачем. Після звичайного обміну привітаннями посли піднесли дари – три ведмежі шкури – чорну, білу та буру білі та блакитні шкірки соболів, боброві хвости, величезного розміру чорна каракульова порожнина із п'яти шкурок, химерні брикети чорного та зеленого чаю. Королева сказала, що чула про цілющі властивості чаю і що він може замінити купу інших ліків. Перед королівським подружжям розкатали килими з бухари та хіви. Різнокольорові взерунки заіскрилися на очах у здивованих людей. Тут же розстелили ще один килим із Туркестану, такий легкий, ніби він був витканий з павутини. Один із членів делегації схилив перед королем коліно та вручив монархові самородок чистого золота з озера Байкал. Через перекладача російською сказали королю, що вони чули про його любов до рідкісних тварин. І тут же передали йому в дар пару пенджабських козлів, з вовни яких виготовляють найтонші кашамірові шалі в Індії. Король дуже тепло подякував їм. Росіяни повідомили, що надзвичайно рідкісний сибірський тигр у внутрішньому дворику чекає на свого нового господаря. Ця заява викликала новий прилив радості. Слугам довелося відсторонитися, щоб якнайшвидше розчистити дорогу королю. Посли та весь двір поспішили за ним сходами. Ось тут і сталося – Маленька кудла та чорна котячка мчала вгору сходами. Вершник, підвівшись на стременах, вигукував французькою «Хай живе свобода!». Він підняв руку, у повітрі просвистів кинджал і встромився у підлогу прямо біля ніг українського гетьмана. Потім, круто повернувшись, вершник поскакав униз. «Це не кінь, це поні!» – крикнув хтось. «Кінь не може скакати сходами!» Французи бачили у цьому лише неперевершене мистецтво наїзника. Але росіяни пильно дивилися на кенджал. Король розмовляв із ними через помпона. Його палац, сказав він, відкритий усім його підданим, бо люди мають право бачити свого короля. Він вітає при дворі іноземців. Незважаючи на запобіжність варти, зрідка трапляються непередбачені випадки, подібні до цього. Але все обійшлося благополучно. Цю людину зловлять і ув'язнять. Росіянам не слід приймати все так близько до серця. Росіяни у відповідь заявили, що ця людина кричала по-угорськи, і вони хочуть знати його ім'я. Слава Богу, вони не впізнали його, подумала Анжеліка. Її било тремтіння, зуби стукали, і, хоча більшість присутніх розцінили це як жарт, кинджал досі стирчав у підлозі. Але ось якась істота, розудягнена як тропічна пташка в рожеві та зелені кольори, ковзнула по підлозі, схопила кинжал і зникла. То був Аліман, слуга Анджеліки, який за її таємним наказом забрав зброю. І ось процесія знову рушила широкими сходами, спустилася у дворик, де у клітці сидів величезний тигр. Клітина стояла на возі, запряженій четвіркою коней. Тигра урочисто провезли королівською алеєю до восьмикутного павільйону, кожен загін якого призначався для якоїсь рідкісної тварини. Повернувшись до палацу, король відвідав оранжерею. Анжеліку не запросили до Фонтенбло. Але вона не забула, що король порадив їй поїхати потішити велику мадмоазель, І тому повернулася до Парижа. У кареті вона витягла зі складок сукні кенджал, і почала розглядати його зі змішаним почуттям занепокоєння та задоволення. Він не заслужив на те, щоб потрапити в чужі руки, бо вона, мабуть, була єдиним другом угорця в усьому королівстві. Дівчата Желандон, які сиділи напроти неї, повідомили, що людина, яка кинула кинджал, не була заарештована. Його бачили стрибаючим у напрямку до лісу, після того, як він спритно проскакав сходами. Варта, яку надіслали за ним, повернулася ні з чим. Отже, він встиг зникнути. Це добре. Але тут Анжеліка дорікнула себе за такі думки. Ні, за таку поведінку потрібно карати. Це був вражаючий вчинок, і вона таємно пишалася ним. луї 14 любив пограти в кішки-мишки, щоб випробувати покірність своїх васалів. І ось він налаштував проти себе ракоці та лозена. Чи заарештують Лозена? Куди тепер вирушать Ракоці? Адже його всюди впізнають по волохатому коню. Карета котилася лісами Медона та Сен-Клу. Холодна, темна зимова ніч так щільно огортала ліфтарі, що крізь їхнє мерехтіння не було видно нічого, крім оповитих туманом гілок. Де зараз Ракоці? Анжеліка відкинула голову на оббиту оксамитом спинку. Вона вдалася до роздумів. Їй згадався зелений лікер, яким її пригощав бактеріарі Бей. Ця думка змусила Анжеліку подумати про коханця. Їй справді потрібен чоловік. Якби зглуздо з її боку було, так відчайдушно чинити опір такому гарному чоловікові. Що її змушувало? Для кого вона берегла себе? Кому вона зараз потрібна? Вона не усвідомлювала, що зараз вільна. Ці думи все частіше приходили їй у голову в Парижі, де самота вдень день і порожнє ліжко вночі просто пригнічували її. Вона хотіла б залишитися у Версалі і поспішати з пізнього балу до ранньої заутрині. Її ночі були наповнені муками пристрасті та романтичними видіннями. «Що за нещасна доля?» – думала Анжеліка, ходячи по кімнаті, як тигриця по клітці. Чому її не запросили до Фонтенбло? Невже король боявся вияву невдоволення з боку мадам де Монтеспан? Чого хотів король від неї самої? Яку долю він готував їй? Раптом вона заумерла прямо посередині кімнати. «Король!» – несподівано голосно промовила вона. Увійшов Роджер і поцікавився, чи вона обідатиме. Вона дивилася на нього, не розуміючи. Ні, вона не голодна. Марі Анжеландон прийшла спитати, чи не хоче вона чаю. Анжеліка раптом відчула дивне бажання вдарити її, наче вона у чомусь винна. Осушивши два келихи вина поспіль, Анжеліка відчула, що її туга минає. Кенджал ракоці лежав на столі. Анжеліка підійшла до бюро з незліченною кількістю скриньок, відкрила одну із них і поклала туди зброю. Блакитний камінь на її пальці м'яко засвітився поряд із коштовностями, що прикрашають рукоять кенджала. «Мій камінь бірюза», – подумала вона. Дві смагляві особи постали перед нею – багатство перса і бідність Ракоці. Їй раптом пристрасно захотілося побачити Ракоці. Його незвичайний вчинок відкрив їй очі на його сутність. Він діяв із натхнення. Як же сталося, що вона раніше не розгадала його? Невже те марнослів'я, яке оточувало її з усіх боків, завадило їй розглянути справжнього чоловіка? Бідолашний Ракоці. Де він тепер? Вона мало не розплакалася, потрібно ще випити. Може, тепер вона зможе нарешті виспатися, як страшно бути однією. А якщо вона повернеться до персу з... так, на вустах, чи припиняться її страждання? Вона мріяла про забуття, яке приносить кохання. Адже зрештою я лише жінка, навіщо боротися з долею? І вона крикнула прямо в дзеркало. «Я прекрасна!» І одразу понурилася. Вона покликала слух і наказала закласти карету. Незабаром вона вже котила темними вулицями до Люксембурзького палацу. Вона мала рацію – велика мадмоазель не спала. Після жорстокого рішення короля їй на втіху залишалася лише подушка, зрошена сльозами. численні, які залишилися вірними їй друзі та її компаньонки, намагалися втішити її. Його місце тут – ридала вона, вказуючи на другу половину ліжка – цього я не переживу, я помру». Побачивши Анжеліку, мадемуазель де Панція кинулася їй на груди і вибухнула голоснішими риданнями. Так вони й просиділи, обнявшись до самого ранку, говорячи про Лозена, жорстокість короля і проливаючи гіркі сльози.